Maria. Mm. Nu har jag valt sorgbearbetningspartner. Jaha, men vad bra. Vet du vem jag har valt? Nej. Jag har ju valt dig förstås. Jag älskar dig. Jag vill dela glädje och sorg med dig. Ha, ja, men, ja, men jag kan vara din partner. Det, det är okej. Okay. Mm, jag tror det blir jättebra. Mm. Vem har du valt? Äh, men jag har valt min kompis Maria. Haha. Ja, okej då. My only answer is hey, hey, hey, hey, Let's go crazy in the wild and if I make a child. That just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej välkomna till ett nytt specialavsnitt av Bonuspappan och Plusmamman. En podd som vanligtvis handlar om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Men i just de här avsnitten så handlar det om sorgbearbetning. Och vi tänker göra 12 avsnitt och detta är nummer sju och då handlar det ju om kapitel nummer sju. Väldigt logiskt Martin och ni som har följt oss väldigt noga kan ha hört att vi har sagt att vi bara skulle göra 10 avsnitt. Ja vi har Men sagt fel någon gång. till allas glädje så kommer det vara 12 avsnitt plus det Just det och allt började ju i avsnitt 50 när vi träffade Anders Magnusson som är vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Precis, avsnitt 50 av vår ordinarie Ordinariepodd. Vill man bara höra på Anders Magnusson så kan man även lyssna på avsnitt... 50,25 kallade vi det. Han har ju även översatt det här handlingsprogrammet som vi följer. Den här boken som heter Sorgbearbetning. Och den är i original skriven av två amerikaner som heter John W. James och Russell Friedman. Och man köper den lätt och smidigt på www.sorg.se mm, Det finns även en Föreläsning och en alldeles gratis pdf-bok som man kan ladda ner och börja mm. med. En lite rolig anekdot från livet, från det verkliga livet. Vad är det? Det var att när du var ung och rask, långt innan du träffade mig och vandrade omkring på Stockholms gator så hittade du en dörr där det stod Ja, Jag scrollade tillbaka i mitt Instagram-flöde och såg kan det varit i fyra år sedan ja, så hade jag tagit en bild på den skylten för jag tyckte att det lät så lustigt. Ser man på så oupplyst du var på den mm. tiden. På tal om att vara oupplyst och blivit upplyst så tänkte jag fråga dig, hur har du känt förändringens vindar när vi har läst den här boken? Jo, jag tycker att jag ser annorlunda både på mig själv och andra. Jag ser hur vi följer de här invanda mönstren, det som vi lär oss redan som små att man liksom ska bita ihop och man ska inte gråta och, och vi ger sådana här dåliga råd liksom som att eh, vara stark och hitta på mycket grejer liksom håll dig sysselsatt och tiden mm. läker alla sår och, och sånt där som faktiskt inte är någon bearbetning som är lite kontraproduktivt när det gäller just att mm. bearbeta sorg sen har jag inte förlust. riktigt kommit fram till att att jag har kunnat förändra mina tankar eller att jag kan ge bättre råd, men jag tycker ändå att jag jag ser ja, men det jag ibland. Jag tycker att jag har blivit bättre på att inte ge råd, helt enkelt. Ja, just det. Att avstå från det, att bara lyssna. Att mm. bara, om någon är ledsen eller någon så, att det har hänt något hemskt i någon människans liv. Att jag inte kommer med såna här checka. ja, men det var väl tur att, eller det kommer att bli bättre sen, eller något mm. sånt, utan bara bara bekräfta känslan att Jaha, har det här hänt dig? var jobbigt och, och jag tänker på dig och, och sådär, lite mer så. För mig är det fortfarande lätt att, att jag byter samtalsämne kanske, att det är ju en, en feg utväg. Mm. Och sen så är jag ju onödigt pratsam också. Så att det är, jag har en bit kvar på min resa. Mm. Jag tänker nu att jag skulle vilja nämna det ställe som jag går till. Jag gör ju parallellt med att jag gör detta med dig så går jag ju även hos en certifierad sorgbearbetningscoach. Ja, det är ju Maria som du nämnde. Precis, Maria Hoffman som jobbar på Compassion Awareness i Kungsbacka mm. de, tillsammans med Louise Lyrhagen. Just det, och de har ju vi intervjuat så de kommer ju i ett av våra ordinarie avsnitt på måndagen längre fram här. Mm. Och förutom sorgbearbetning så kan de erbjuda andra saker som anhöringskurser Föreläsningar, temagrupper, workshops, enskilda samtal med mera. Och mm. man når dem bäst på? Hemsidan har ju adressen www.compassionawareness.se mm. Och de har väl även Instagram och Facebook? Också. Det har de säkert. Och telefon. Telefon? Kan man bara slå upp och ringa om man vill. Fantastiskt, mm. fantastiskt. Ja, men hur ska vi ta och läsa avsnitt sju då? Ja, hör du, det ska vi väl göra. Gjorde du närra mig nu? Nej, men du sa hörru. Jag tyckte det var så ovanligt. Så det hängde jag på lite. Du tar inte det här på allvar. Jo, nu ska vi börja läsa. Nu är det allvar. I... Så, då var vi tillbaka från att ha läst kapitel 7 som heter Dra upp riktlinjerna. Och det kapitlet förutsätter att vi har bestämt oss hur vi vi ska jobba med en partner eller ensamma. Mm, och det har ju vi gjort. Ja, precis. Tror du att lyssnarna märkte att vi var borta extra länge den här gången? Nej. För det står också nämligen att man ska läsa igenom kapitel 1-6 igen. Och börja skriva lite listor. Ja. Så kanske att man ska lyssna igenom de gamla avsnitten som vi redan har gjort. Det skulle man kunna göra om man inte har själva boken. Ja, bara för att fresh upp. Mm. Och så handlar det ju om det här första partnermötet då. Och man ska ju avsätta kanske ungefär en timme per partnermöte. Och det blir ungefär sju partnermöten. Nu hörde jag fel så tyckte jag att du sa en timme för första partnerbytet. Nej, det är inte att Bingo rekommendera. Bingo inte i sorgbearbetet, nej. Nej. Gå vidare. Och så ska man ha lite luft emellan. Kanske två, tre dagar i alla fall. Mm. Men ändå ganska liksom att man inte drar ut på det för länge. Så att man bara har, träffas en gång och sen ett halvår senare träffas man en gång till. Utan ganska kontinuerligt. Mm, någon gång i veckan, en eller två gånger i veckan. En eller två gånger i veckan rekommenderas. Och sen så stod de, upprepar upprepade ju flera gånger att man ska ha med sig en pappersnästdukar. Och att man ska komma överens om vem som ska ha med sig dem. Ja just det, jag tyckte i början där det var flera andra bra meningar som jag fastnade för. Till exempel att detta är inte terapi. Nej. Det får man tänka på. Sorgbearbetning är något annat. Och att gråta är inte att man har bearbetat sin sorg. Nej, men att gråta är något naturligt. Ja, just det. Så att man naturligt och normalt att gråta. Mm. Men sen så behöver man inte ha en tävling i vem som gråter mest. Det är inte den som gråter mest som har bearbetats mest. Nej, och bearbetning har liksom inte med tårarna att göra. Nej. Väldigt noga när man väljer en plats man ska möta så att det ska kännas tryggt. För att du ska prata om saker som du kanske inte har pratat om med någon annan. Och... Ja. Men sen också att man delar det man vill dela. Men man försöker vara så ärlig som möjligt. Just det. Men man behöver inte nämna namn till exempel om man inte vill. Nej, och inte detaljer heller utan snarare liksom den känslomässiga reaktionen man hade. Mm. Sen skulle man också bestämma om det var okej okay att kramas eller inte. Ja, för oss är det ju okej. Okay. Ja, men man ska däremot inte avbryta... Genom att röra någon mitt när den håller på att prata eller så. För då kan det, den här processen stoppas upp lite. Man kan sitta och titta på varandra som vi gör nu. Ja, lite lagom avstånd mm. rekommenderar de i boken. För att man inte ska känna sig liksom instängd eller påhoppad utan lagom. Och så även om man är vänner eller inte så skulle man se det lite som ett samtal mellan två vänner. Det är ju ingen som är terapeut och du sa innan att det här är inte terapi. Utan det är som Två vänner som lyssnar på varandra. Och den som lyssnar ska kanske mer känna sig som ett hjärta med två öron. Har det lätt fint, lite poetiskt. Ja. Man ska lova varandra tre saker som partners då. Mm. Och det, är, det ena är total ärlighet. Ju ärligare du kan vara ju mer bättre bearbetning blir det. Mm. Och då gäller det ju att du är ärlig med dig själv. Du kan ju liksom inte vara ärlig med att du sitter och berättar vad din granne gjorde eller vad din... Alltså så. Du kan inte prata en massa om någon annan då gissar du bara utan det är dig själv och dina känslor och det du har gjort och tänkt som, som man ska vara ärlig med då. Ja. Och sen är det ju såklart tystnadslöfte att det som sägs här stanna här, förutom det som du och jag säger här, för det sänds ju till mm. tusentals lyssnare, men det bjuder vi på. Mm. Och att man har respekt för det individuella så att du kan inte säga till mig hur jag upplever en sorg och vice versa. Att man ska inte döma inte, vad var det mer kritisera eller analysera eller avbryta. Nej, all sorg är ju unik och individuell. Mm. Och även om du jobbar på egen hand så kommer du inte undan en del åtaganden till dig själv. Nämligen att vara ärlig, kritisera inte analysera inte och dum inte. Nej, och avslöja inte för dig själv vad du har sagt. Eller till andra. <laughs> jo, det får man faktiskt. Man får faktiskt säga precis allt som man själv har sagt till någon annan ja, om man vill det. Mm. Så det var ju det första partnermötet då att man träffas och ger de här löfterna då helt mm. enkelt. Och sen ska man gå hem till... Hem till varandra, det var måste Men sen går man hem till sig själv ja. och så får man den, den första hemuppgiften yay, som du har längtat efter. Mm, det har jag. Ja, och den är ju då som vi sa innan tror jag att man ska läsa igenom kapitel 1-6 igen ja. och göra lite listor. Och, jag och det kan ju Ja, precis. Så du kan väl berätta lite om listorna som du har gjort. Den första listan som jag gjorde var över felaktiga föreställningar om sorg. Mm. Sånt som vi har vuxit upp på Lärt oss som vi tror är sant. Och då var ju uppgiften att man skulle se på den listan av sex felaktiga föreställningar och sen säga vilka av dem som man själv kunde relatera till mest. Och sen även kunna lägga till några egna. Mm. Och av de sex första där då så fastnade jag mest för ersätt förlusten, sörj i ensamhet, tiden läker alla sår och håll dig sysselsatt. Det är sånt som jag kan känna igen att jag har dels använt- och kanske även trott på att det fungerar. Sen har jag inte lika stark relation till vad inte ledsen. För det har jag kunnat vara tycker jag. Eller det här med vara stark. Och då tänker jag också att man ska vara stark inför andra och så. Fick du gråta som barn? Ja, det tycker jag nog. Mm, det fick inte jag. Nej. Jag gjorde det mm. väldigt mycket- Sen har jag lagt till man vänjer sig. Det kanske är lite som tiden läker alla sår men det är ändå mer man mm. vänjer sig. Och sen gräv inte ner dig i sorgen. Är det det som dina föräldrar har sagt till dig? Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag minns inte. Är det som du har sagt till dig själv? Så, det är sånt som jag tycker att jag har hört i olika sammanhang och som jag har tänkt nog att ja, men man ska inte gräva ner sig man ska liksom inte fastna i det man, man ska gå vidare man ska, så att vissa av de här ligger ju nära varandra, det är ju liknande begrepp mm. ändå ska jag ta min lista då mm. nu är vi ju nästan inne i det andra partnermötet ja just det vi redovisar det, lite samtidigt. Ja, här. precis. Så då ska jag bara säga snabbt att när man träffas för andra gången så ska man återupprepa de här tre löfterna som vi sa innan. Just det. Ja, och det har vi gjort nu. Jag lovar att vara ärlig. Jag lovar att inte döma dig. Och jag lovar att... Inte avfröja vad jag har sagt. Precis. Inte i en podd eller så. <laughs> jag relaterade mest till de här tre. Var inte ledsen. Ersätt förlusten. Och tiden läker alla sår. Och till viss del var stark. Mm. Och sen de som jag la till, som jag har hört och även använt mig av var Tänk på något roligt. Sov på saken. Och ersätt förlusten skrev jag igen. Bara för att understryka att det var väldigt mycket så vi gjorde i min familj. Och då menar jag inte att ersätta med exakt samma sak utan kanske om jag var ledsen så köpte pappa en serietidning. Om jag var sjuk så fick jag godis. Och så andra delen av första hemuppgiften är ju då att vi ska göra en lista över klischeer. Jag tänkte lite att vi skulle göra som det står att man ska göra. Vi tar lite varannan. Ja, kan vi göra. Om du säger den, så säger jag en. Ska vi ta deras lista också? Vi kan börja med bokens lista. Mm. Ta dig samman. Bryt inte ihop nu. Behärska dig. Här så blir det lite Göteborgska i krogen. <här> Ta dig i kragen. Vi förstår hur du har det. Var tacksam att du har andra barn. Mm, just den var lite väl specifik så den kände inte jag mig igen mig. Men livet går vidare. Han har det bättre där han är nu. Mm, den kunde jag heller inte riktigt relatera till. Men däremot att allting förändras. Hon fick leva ett lyckligt och fullt liv. Mm. Och sen de två sista var inte något som har funnits i mitt liv. Men den har jag sagt jättemånga gånger. Då får du säga den. Gud ger oss inte mer än vi kan hantera. Eller var inte arg på Gud. Ja, det kanske jag aldrig har hört. Någon säger, men... Nej. Det var det någon de som stod i boken. Så skulle vi skriva några egna. Ska vi ta varannan där också? Ja, mm, det kan vi göra. Jag har försökt formulera en som är ungefär att detta är inget ovanligt. Det har hänt många andra, och de har kommit över det. En väldigt vanlig klischa. Ja, men det är lite sådär att man, ja. man ska inte tro att, ja, att man har är hört. unik så kanske. Ja, jag ser nu när jag tittar på min lista att de två översta kanske inte direkt är klischer, utan det är någonting som jag har blivit sagd när jag har varit i sorg eller varit ledsen. Så mm. att, men jag tar med dem här, jag slänger in dem som lite bonus. Och det gör inte din mamma ledsen. Jaha, mm. Just mamma, inte pappa då? Ja, nej, pappa var aldrig ledsen. Nej. Jag har aldrig sett pappa ledsen någonsin. Nej. Det kunde varit värre, har jag tänkt mig. Som en klyscha, där. Tänk på barnen. Nej. Inte i Afrika då, utan mina egna barn. Ja. Och sen har jag, allt som händer har en mening. Det kanske inte är något jag lever efter, men det är sånt som jag ändå har hört. Du är stark, du klarar detta. Du har klarat värre saker. mm har du någon mer? Ja, jag har fler. Fast mina är inte då, men det är sånt som, hon, som jag har hört. Liksom. Det är väl inte så farligt. Nej. Tänk på allt bra och fint du har. Snart blir det bättre. Det var det bästa som hände. Du kan inte förändra det förflutna. Nej just det. Den har jag hört också. Ja. Så det var ju då den första hemuppgiften. Och så gick vi då in på att detta redovisar man under sitt andra partnermöte. Och då tänkte jag också nämna att det fanns tre möjliga fallgropar som man ska se upp för när man då redovisar. Ja, det. Och det ett, är att man har en tendens till att hålla monolog istället för att diskutera. Att det är ett partnerutbyte. Att man har utbyte av varandra. Och sen så var det ju en fallgrop att man kanske har lätt att ta in andliga eller religiösa eller intellektuella eller terapeutiska tankar och idéer. Ja just det, för detta är inte terapi och detta är ingen andlighet utan detta är ett handlingsprogram. Och så var det ju då att man ska inte bli för analytisk kritisk eller dömande utan det som kommer, det kommer och så bara mm. var i flödet. Och så var det de två målsättningarna med detta andra mötet och dels var det ju att vi ska klargöra vad vi har fått för felaktig information att vi har blivit felaktigt informerade hur man, ska, hur man ska hantera sina förluster. Och sen även att skapa en sån här trygg, härlig, gemensam stämning. För när man läser de här så är det nog mycket att man känner igen sig i varandras Ja, ah, det har ju jag sagt Nej, det. också, det har jag hört. Så man skapar en liten... Om man då inte är människor som kanske har den här relationen i vanliga fall, att man sitter och pratar och så och så binder man sig samman lite så. Så det var målsättningarna med det andra mötet. Och det mm. man ska göra då alldeles sist, förutom att bestämma vem som ska ha med sig nästa ja. så är det att man ska planera in nästa möte. Och som sagt, var inte för långt emellan, men även lite luft. Två, mm. tre dagar. Måndag, torsdag, måndag, torsdag. Ja, eller måndag, måndag funkar nog också. Mm -mm. Men inte januari, augusti, Nej. februari. Lite tempo får det vara. Mm. Vi kör ju de här avsnitten en gång i veckan. Det kanske är lagom. Ja, och sen så har de lite tips för de som arbetar på egen hand och det är att även om man bara träffar sig själv så ska man verkligen så här avsätta tid. Mm. Stäng av mobilen, sätt dig ner, tänd lite ljus och kryp upp i soffan och ha ett möte med dig själv. Annars är det nog lätt att man skjuter upp det. Ja, och även att man kanske ska vara riktigt ärlig med sig själv och se ifall anledningen till att man jobbar på egen hand är för att man är sagt att man ska sörja i ensamhet. Ja, just det. Så kan det nog vara. Mm. Då har vi väl kommit fram till slutet av det här sjunde specialavsnittet av de tolv som vi ska göra mm. utifrån bokens horbearbetning. Det kändes det lite mer du som Konkret. har väntat på uppgifter. Ja. Jag ser fram emot även det här legendariska diagrammet som jag ska göra. Vad tycker du om din sorgbearbetningspartner då? Ja, du är, är väldigt eh, duktig och kunnig och ärlig. <laughs> Fast din, du ska inte säga att jag du är duktig. Det är Nej, som... får man inte vara det? Nej, ingen kan vara duktig på sorgbearbetning. Nej. Nej. Men jag tycker det verkar som att du har nära till dina känslor. Mina känslor är ständigt närvarande ja, i alla fall. Ja, det är bra. Vill man så kan man även lyssna på våran ordinarie podcast- Avsnitten som kommer på måndagar och just denna veckan så är vi i Ystad hemma hos familjeträdet. Så missa inte det när vi pratar med Stina Pettersson och hennes man Thomas. Ni kan ju alltid få tag på oss på Facebook och Instagram eller på en mejladress som är Bonuspappan.plusmamman snabbbelag och gillar ni det här så tipsa gärna andra som lever i en bonusfamilj. Eller så kan man skicka brev. Jag fick ett brev från en. Det var ah, lite roligt. Vad spännande. Ja, det är skiva. Ah. Ace of Base. Det var värst. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men oroa dig inte för det finns sorgbearbetning. <laughs> Hej då! Lyssnar man på Ace of Base då kanske man behöver sorgbearbeta. Ja, väldigt kul. Vad taskigt. Ulf Ekberg gick förresten i burfärdsskolan samtidigt med mig. Han är väl ett år yngre. Alltså, alla har gått i skolan med dig, känns det nja, som. Eller har samma lärare. Eller, mm. eller varit på samma skola. Det är ett litet tema i podden. Ja. Lyssna efter Martins alla okända klasskompisar. <laughs>